והכנעני והפריזי, אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, התפרד נא מעלי, עם הסמול ואמינה, ועם הימין ואסמאי לה.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 ויא אהל אברהם, ויבוא, וישב באלוני ממרא, אשר בחברון, ויבן שם מזבח לה'.